פרק ג' ימל. אחריכן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו ויען איוב ויאמר יאבד יום עיוולד בו והלילה אמר הורה גבר היום ההוא יהי חושך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה יגאלוהו חושך וצל מוות, תשכון עליו עננה, יבעתוהו כמרירי יום. הלילה ההוא יקחהו אופל, אל ייחד במי שנה, במספר ירחים אל יבוא. הנה הלילה ההוא יהי גלמוד, אל תבוא רננה בו, יקבוהו עוררי יום. העתידים עורר לוויתן, יחשכו כוכבי נשפוט, יקב לאור ועין, ואל יראה בעפעפי שחר. כי לא סגר דלתי בטני, ויסתר עמל מעיני. למה לא מרחם אמות, מבטן יצאתי ואגבע? מדוע תדמוני ברכיים? ומה שדיים כי עינק? כי עתה שכבתי ואשקוט? ישנתי, אז ינוח לי. עם מלכים ויועצי ארץ, הבונים חורבות למו, אוי עם שרים זהב להם, הממלאים בתיהם כסף. או כנפל טמון לא אהיה, כעוללים לא רעו אור. שם רשעים חד אלו רוגז, ושם ינוחו יגיע כוח. יחד אסירים שאננו, לא שמעו קול נוגס. קטון וגדול שמעו, ועבד חופשי מאדוניו. למה ייתן לעמל אור, וחיים למרי נפש? המחכים למוות ואיננו, ויחפרוהו ממטמונים. השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר לגבר אשר דרכו נסתרה, וייסך אלוה בעדו. כי לפני לחמי אנחתי תבוא, ויתחו חמים שאגותי. כי פחד פחדתי ויאתייני ואשר יגורתי יבו לי, לא שלבתי ולא שקטתי, ולא נחתי ויבו רוגז.